Məriyyəm suresi Məkkədən hazır olmuşdur, 98 ayədi. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Qav, ha ya Eyn, Sad, ya Muhammed Bu, sənin Rəbbinin öz qulu Zəkəriyyəyə olan mərhəmətinin xadırlanmasıdır. Zəkəriyyə, Rəbbinə gizlicə dua edib yalvardığı zaman belə demişdi. Ey Rəbbim, artıq sümüyüm sustalmış, başım ağab-bağa Ey Rəbbim, sənə dua etməklə heç vaxt naümüd olmamışam. Nə dua etmişəmsə, qəbul olunmuşdur. Mən özümdən sonra gələn qohum ağrəbəmlən yerimə keçəcək əm oğullarımın və digər varəsələrimin məslə kimi ləyaqətlə davam etdirməyəcəyindən qorxuram. Zövcəmdəki sonsuzdur. Buna görə də mənə öz dərgahından bir oğul bəxş et ki,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 Cəbrailin dili ilə buyurdu, Dediyin kimidir, Lakin Rəbbim buyurdu ki, Bu işi görmək mənim üçün asandı, Necə ki, ilk əvvəl səni heç bir şey deyilkən yaratmışdın. Zəkəriyyə dedi, Ey Rəbbim, Mənim üçün ürəyim arxayn olsun deyə, Bu barədə bir əlamət müəyyən et.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 Tövratı möhkəm tutub onun hökmlərinə ciddi əməl edir. Biz uşaq ikən ona hikmət, Allah kəlamının incəliklərini anlamaq, verdik Biz həm də onu öz dərgahımızdan bir mərhəmət və günahlardan paçlıq bəxş etdik. O çox mütləqiydir.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 Ona, Məryəmə, kamil bir insan qiyafəsində göründü. Məryəm dedi, Mən səndən rəhman Allaha pəna aparıram, Əgər müddəqi sənsə, mənə toxunma. Cəbrail, mən səni ancaq təmiz, Məsum bir oğlan bağışlamaq üçün Rəbbinin göndərdiyi elçisiyim, dedi.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 Məryəm, uşaq anadan olandan sonra, atası bilindiyi üçün cahili insanların dedikodusuna səbəb olacağından əndişəyə düşüb dedi, kəşk ki, mən bundan əvvəl ölüb qutaraydım və ya tamamilə unudulub getmiş olaydım. Dərhal, xurma ağacının alt tərəfindən ona, Cəbraildən, Və ya doğulmaqda olan İsa'dan belə bir nida gəldi. Cədərlənmə. Rəbbin sənin üçün ayağının altından bir irmaq axıtdı. Və ya bətnindəki uşağı hörmət sahibi etdi. Qurumuş xurma ağacını özünə tərəf silklə. Üstünə təzə yetişmiş xurma tökülsün. Xurmadan və sudan ye iç.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 Sən çox əcaib bir şeylə atasız uşaqla gəldin. Ey Harunun bacısı, Atan pis kişi ananda zinakar değildi Məryəm onun özü ilə danışın diyə o uşağa işarə etdi. Onlar beşiydi olan uşaqla necə danışaq dedilər. Allahdan bir möcüzə olaraq, Körpə dilə gəlib dedi, Mən həqiqətən Allahın quluyam, O mənə kitab, incil verdi, Özümü də peygəmbər etdi. O, harda oluram, soğolum, Məni mübarək, Həmişə, hamıya xeyr verən, Dini hökümləri öryədən etdi Və mənə diri olduğuca namaz qılıb, Zəkat verməyi tövsiyə buyurdu.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 Yaxud şübhiyyə düşdükləri Məryam oğlu İsa haqqında Allahın buyurduğu haq sözdür. Allaha özü üçün övlad götürmək yaraşmaz, o paç və müqəddəsdir. O hər hansı bir şeyi yaratmaq istədikdə ona yalnız ol deyər, o da dərhal olar.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 Onun hekayətini də ümmətinə söylə, Həqiqətən o, Büsbütün doğru danışan kimsə, Siddik bir peyğəmbəridir. O, bir zaman atasına birə demişdi, Atacan, Nə üçün eşitməyən, Görməyən Və sənə heç bir fayda və zərər verə bilməyən bütlərə ibadət edirsən, Atacan,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 Öz mərhəmətimizdən ehsan buyurub, təriflərini dillər əzbəri etdik. Bütün din sahiblərinin, möminlərin yanında, Oların ehtiramını və mərtəbəsini ucaltdıq. Ya Muhammed kitabda, Quranda Musanı da yad ed. Həqiqətən o, öz ibadətində çox səmimidir.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 Kitabda, Quranda, İsmailı da yadasaq. O, öz vədənə sadiq və bizim tərəfimizdən öz ümmətinə göndərilmiş bir elçi, bir peyxəmbəridir. O, öz ümmətinə namaz qılmağı, zəkat verməyi əmridirdi. O, Rəbbinin rizasını qazanmışdı. İsmailın əməli Allah dərgahında bəyənilmişdi. Ya Muhammed kitabda Quranda İdrisi də yad yadit. O həqiqətən büs bütün doğru danışan kimsə, siddiq bir peyğəmbər Biz onu yüksək bir məqama qaldırdıq. Bunlar Adəmin və Nuhla gəmiyə mindirdiyimiz adamların nəslindən İbrahimin, İsrailin Yəqubun nəslindən seçib, haq yola yönətdiyimiz və Allahın neymət bəxş etdiyi peyğəmbərlərdəndir. Onlara, rəhman Allahın ayələri oxunduğu zaman, ağlayaraq səcdiyə qapanırdı. Onlardan sonra namazı tərk edib, şəhvətə uyan bir nəsil gəldi. Onlar cəhənnəmdəki gəy dərəsinə düşəcəklər,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 Mələklərdən və bir-birindən ancaq salam eşidərlər. Ruzilərdə səhər axşam həmişə ordadır. Bu həmin o cənnətdir ki, bəndələrimizdən müddəqi olanları ona varis edəcəyik. Cəbrailin bir müddət yanına gəlməməsindən xifvət çəkən Peyğəmbərə, Allaha yaxın olan bu əzəmətli mələk belə demişdir. Biz dünyaya yalnız sənin Rəbbinin əmri ilə inirik. Önümüzdə, arxamızda, oğların arasında nə varsa, ancaq O'na məxsusdur. Rəbbin öz bəndələrini unudan deyildir. O göylərin və yerin, oğların arasında olan hər şeyin Rəbbidir. Yalnız O'na ibadət et və O'nun ibadətinə səbirli ol. Heç Allahın özündən başqa ona bənzərini görmüsəm mi? Qiyaməti inkar edən insan, Mən öldüyüdən sonra qəbirdən dirimi çıxardılacağım deyə soruşur, Məyər insan ilk öncə onu heç bir şey deyilkən yaraddığımızı xatırramırmı? Yə ya Mühəmməd, Rəbbinə and olsun ki,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 Ən şox layiq olanları sözsüz ki, Biz daha yaxşı biliriz. Sizdən elə bir kəs olmaz ki, Oraya varid olmasın. Bu, Rəbbinin əzəldən buyurduğu vacib bir hökmdür. Sonra biz Allahdan qorxub, Pis əməllərdən çəkinənlərə nicad verəcək, Zalimləri isə orada,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 Onlar mal dövlət və simaca Bu kafirlərdən daha üstün, daha gözəlidirlər. Ya Mühəmməd, de, Bizdən və sizdən kim zəlalət içindədirsə, Qoy rəhman ona öz zəlalətində qalmaq üçün Uzun müddət möhlət versin Nəhayət, vəd olunduqları ya əzabı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 Şahana qafilələrlə gələn əziz qonaqlar kimi cəm edərik, Günahkarları isə cəhənnəmə susuz vəziyyətdə sürükləyib gətirərik. Rəhmandan əhd almış kəslər istisna olmaqla, Qalanları, kafirlər şəfayət etməyə qadır olmazlar. Yalnız iman gətirib yaxşı iş görənlər, Qiyamət günü Rəhmanın izni ilə şəfaət etməyə layiqdilər. Müşriklər, Rəhman özünə övlad götürmüşdür, dedilər. Siz doğrudan da olduqca pis bir şey etdiniz. Çox böyük-böyük danışdınız. Buna görə az qaldı ki, göylər parçalansın, yer yarılsın və dağlar yerindən qopu uçsun.